На гріх всі вороги ніби поховались Від пильного ока захисників Ніхто не ламав дерев Не рвав квіти Не мучив їжачків Не витоптував палісадників Першим шкідників природи помітив Ярик Це було у неділю ввечері Червоний як помідор Він роззуваючись вбіг до квартири Ніки І закричав страшним голосом Нахалич та інші Палять твоє дерево у нього в руках було зелене посвідчення, яким він розмахував перед носом дівчинки, мов прапором. З'ясувалося, що ціла група зловмисників, на чолі з Нахал-Нахаличем і тітонькою Ніною, озброївшись дерев'яними сходами і палаючими смолоскипами, уже підступають до священного дерева в кінці двору з наміром спалити його». Хапай, посвідчення, і гайда, закричав Ярик, будемо штрафувати. Щоб підкріпити своє право іще чимось серйозним, Ніка витягла дві металеві татові блящини пов'язки з написом ДНД та викарбуваним на них гербом. Пов'язки сповзали з худих дитячих рук, тому довелося начепити їх на голови. Так, тримаючи у руках посвідчення і з гербами на чолах, вони вибігли на подвір'я. І побачили дивну процесію. Група сусідів наближалась до дерева при світлі смолоскипів. Процесія була схожа на ходу американських куклок-скланівців. Попереду йшов Нахал-Нахалич з довгими сходами на плечах. Сили були явно нерівні. «Ти їх затримай!» – прошепотів Ярик. «А я збігаю, викличу міліцію!» Він помчав до телефонної буди, лишивши Ніку один на один, а точніше один на сім з ворогом. Ніка кинулась науперейми процесії, перегороджуючи її шлях розкинутими руками. «Ти що, мала? Що таке?» Здивувалася тітонька Ніна, обличчя якої майоріло червоними загравами палаючого смолоскипа, і від того нагадувало обличчя тубільця Людоїда із якого-небудь безлюдного острова. Такі самі заграви вигравали на обличчях Нахалнахалича, дядька Вані, встань з дивання, Петра Барахла, який приєднався до них, і ще кількох сусідів з будинку навпроти. Усі вони здивовано вирячились на Ніку, намагаючись обійти її розкинуті руки. Ніка вимахувала своїм першим важливим документом і чекала на допомогу. Та невдовзі прибула у вигляді міліцейського газика, що зі свистом і вогнями в'їхав на подвір'я. Сусіди отитеріли. Навіть застигли у повітрі вогні смолоскипів. Ярик задоволено посміхнувся Ніці. «Що тут відбувається?» – козирнув сержант до завмерлого натовпу. «Тут дерево хочуть спалити!» – повідомив Ярик. «Що ти таке везеш, негіднику?» – виступила наперед Ярикова матуся. Теж мені Павлік Морозов вишукався!» «Ми давно збиралися опалити із дерева кокони?» «Бачите тут їх скільки?» – сказала тітонька Ніна. «Бо гусінь на голову падає, та й дерево через це хворіє». Сержант підвів голову на листяк, хекнув, зняв і протер носовиком внутрішній ободок кашкета. Незлобиво погрозив дітям пальцем, якраз на цю мить йому на погони звалилася кошлата зелена гусінь і поліз до машини. Блимаючи Інопланетними вогниками вона відчалила. А погляди сусідів спрямувались на переляканих дітлахів. Ніка утисла голову, як у плечі. Ярик виступив вперед, прикриваючи її можливий відступ своєю худенькою спиною. «Тримайте сходи знизу!» Захисники природи наказав їм нахал-нахаличі поліз нагору із запаленим смолоскипом. За ним на дерево полізли інші, розподілились по гілках і пішла робота.